061 és 0636 77 Igazi kereskedelmi rádióban ezeket az előkéket, amelyeknek nevünk is van, leszokták vágni. Na? Már 25 másodpercet tart senki, vagy intróna intrónak hívják. Jó, harmadszor és utoljára. Jó, ha elkezdik, akkor már nem lehet telefonálni. Igen. Jó reggelt, kívánok ez a Ezt Ez pontosan így van. Mutatkozzon be, a megfejtő. Na, figyeljen!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 Uh, anélkül, hogy mélyen eltűnénk olyan bugyrokban, ahova nem akar senkit se bevezetni, mondjon három címszót, vagy kettőt, vagy egyet, ami ezt előidézik. Amiért? Hát ezt ja, a szaharságot. A, a, a minden, ami körülöttem van, az országban nem. nem Azt értem, értem de ahhoz egy a... tus alá kell állni, és akkor utána a helyzet jobb. Nem, nem jobb. Ugye a külső körülmények ilyen jelentőse hatnak önre?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 061489099 és 063677161. Egyébként tényleg a Juritmix.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 061489999, 063677161. Jó reggelt! Lakatos is itt, jó reggelt! Sérdesem! Szerintem. Szerintem én passzív részlevője voltam az eseményeknek. Pont akkor dudáltam rá, amikor. Se... Hát a passzív esemény ugye akkor, abba, azokban a pillanatokban zajlott. Igen, igen, igen pontosan. És ugye próbáltam köszönni, mert csak integerzték kézdem a beszéltélét Hát egyrésztről más meg elvoltam. Jelenleg azért a testi bajaim azért amikor nem ebben a székben ülök azért egy tízes skálán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 nulla óra, harminc perc for kihozták a Ferihegyi repülőtéről egy csomag küldőszolgálattal a bőröngyét. Nem tudtam, hogy van ilyen szolgáltatás. De, de ez tök jó, tehát hogy mondja van, abban a történetben, hát én, amit én elmeséltem, ott volt, a, ott volt az a hölgy a cégtől, aki engem visszaigazolt abban,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 és szerencsésnek tartottam magunkat, hogy ez így, így fejeződőkben. Egyébként ez után... a szolgáltatás, amiről te beszélsz, ez vajon a te fiad repülőjegyében kalkulálva volt, vagy pedig ez bárkinek jár, aki... Vagy de ezt te se tudod. Ha ez termék megjelentés, akkor pont brit is London, Londonból, tehát valószínűleg olyan árú repülőjegyek vett, amiben benne van, de nem tudom, tehát... Nem és ezt tudjátok, akkor is megcselekedték volna, ha az igaza kámát akkor?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 0614890999 és nulla 06 hét akkor egyik szavamat a másikba öltöném, ami könnyebben működik kettesben, mint egyesben. Nos, 0614890999 és 063671161. I got crows at my window, dogs at my door. Ennél többet hirtelen nem tudtam ajánlani, úgyhogy akkor Paul McCartney-t és ismét beszélgetünk, ha valaki telefonál. 06148 és 063677 Ajánlom magamat a civil rádiót és egyáltalán. Hát, és egy pozitív történetet, egy ilyen vízaknás történetet. December elején lementem a vízaknámba, hát csöpögnek ott a vízen után a csapok. Hát ki kellene cserélni, főhívtam egy vízeletékszerelőt, meg is beszéltük a időpontot, megegyeztünk az árba. és is jött? Hát lemegy az aknába. Hát nincs a vízorolt elzárva. Hát nincs, sose volt. Hát 20 éve csináltattam, és...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 Na mindegy, a vízvertékszerű, hát akkor majd jön valamikor, ha ezt neki egy elzárója. Hát én egy kicsit úgy fölkaptam a vizet, és... Itt van? Persze. Halló. Mondom, persze. Na, az a lényeg, hogy ö, foktam a párommal, bementünk a vízművekhez, ügyfélszolgálat, kértem vizet, és vittem a szerződést és húsz éve, hát itt valaki kicsa ö, ki... Ö,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 Hát kijöttek. Jó, mondom, itt vagyok, úgy úgyis mondom, beteg vagyok. Jönnek két fiatal ember, nagyon helyesek. Ö, hol van a Azt hát, Mondom, itt az akna ott, azt tudják maguknak az elzárójuk. Hát most nem kötelességünknek ez betenni. Hát mondom, idefigyeljen. Hát ha nem kötelességünk, akkor a következőt tudom maguknak ajánlani. Ö, vannak egy jegyzőkönyvet arról, hogy, ö, hogy hát ugyanis az aknámban, amit esetleg ott kifelejtettek valamikor 20 évvel ezelőtt, Adnak nekem egy elzárót, hogy a e, utcán lehet tudjam zárni a feljövő rész, és meg egy kulcsot is hozzá, és oda el van intézve a dolog, akkor mehetnek. Tehát azt mondja, tudja, hogy azt maga nem zárhatja el, csak hogyha nekünk szólnak, hát akkor mondom, gond van. Na mindegy, azt mondja, az egyik, akkor akkor nyissuk meg az aknát, meg itt az aknát, ú, pif -tap.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 2019. január 16-a szerda van, és négy perc múlva lesz reggel 3.48. Ez a keyfej János minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és fialajános műsorra. elérhetőségem 06148909999 és 063677161. Figyelek, hova, mire. Lehet, hogy már jelezték önnek, itt Kőványán élek egy nagy lakortelepen, és tegnap fél 11 óta nincs semmilyen tévéadás. Tehát ön is itt a tévében szokott szerepelni, és szeretném, hogyha tudna segíteni, vagy jelezni az illetékeseknek. Mert hogy milyen szolgáltatás nincs? Semmilyen tévéadás nincs. Mi a, diginél, a Digihez tartozunk, és mondom, soha nem volt még ilyen, hogy Na, a, a péltizek pél volt. engem a Digit is felhívta már?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 de és volt, van egy negyedik is. Én nagyon megorroltam a Persányira, de nagyon, amikor a sérvműtétem idején felhívtam őt, az, az, az egy tízes tízes fontoskodás volt, gondolj el, ott feküdtem az ülői úton, és a nővérek teljesen kivoltak borulva éjszaka, mert beköltözött oda egy denevér, és a nővérek, ahogy az van írva a nagykönyvben, rettegtek a denevértől, és a, a munkájukat nem tudták elvégezni,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 Igen. Aha. Hm. az Van, aki e azt mondta, hogy a cirkus körben. Dehogy oda. is, hogy is, az a biodom, erre tudok válaszolni. Az ekkorú. Az az, az hihetetlen, tehát amikor az megvalósul, Hatán, hogy mi... De az, az, az, a, az, a, az a biodom. az a biodom?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 Ez a bohár, ez úgy beszélgetett velem, hogy össze szartta volna magát, ilyen cucci visszafogott. Hát miért nem mondta, a új helyről, úr? De lefotózzuk, de és a mi van? Azt a borzasztó volt, borzasztó. Ki voltam akadat? Úgy kirúgtam ezt a bohárt, hogy ha az EOTV-t, hogy nem is a lában elénne a földre. Én ezt értem, Péter, de te egyre jobban emlékeztesz azon emberek közé, akiknek az igazságérzete egy olyan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 061 egy, 099 28-án hétfőn nagyon jött ember lesz az Akváriumklub volt lokájában, Bakács Filippov önök, meg én. A belépés díjtalan, este fél nyolctól, január 28-a hétfő, fél nyolc, nagyon messzire jött ember. 061 és 0636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 Írek az országból és a világból, üdvözlöm, Berényi Attila vagyok. Magyarország kész az unió bíróságához fordulni az új osztrák családtámogatási szabályozás miatt. Az Orbán kormánya foglalkoztatásért és a szociális ügyekért felelős uniós biztoshoz fordult, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Ausztria ellen az új osztrák családtámogatási szabályozás miatt közölte az igazságügyi minisztérium. Ausztria az országban járó családi pótléknak csak mintegy 56 át fizeti ki az ott dolgozó magyar állampolgároknak, amennyiben gyermekeik nem Ausztriában, hanem Magyarországon élnek. A magyar kormány január 7-én diplomáciai jegyzéket adott át az osztrák kormánynak, amelyben kifejtették, hogy a családi ellátása, valamint a személyi jövedelemadó kedvezményre vonatkozó új előírások uniós szabályokba ütköznek. Donald Trump amerikai elnök visszautasította azokat a sajtóban megjelent állításokat, amelyek szerint korábban Oroszország javára dolgozott volna, Trump a The New York Times-ban és a The Washington Post-ban a hét végén megjelentetett cikkekre utalt. A The Washington Post arról írt, hogy az elnök a 2017-es Hamburgban a G20 országcsoport találkozójának keretében Vladimir Putyinnal tartott négy szemközti tanácskozása után elkérte a tolmácsi jegyzeteit, és arra kérte őt, hogy a részletekről ne tájékoztassa még az amerikai kormány tagjait sem. A The New York Times pedig meg nem nevezett forrásokra hivatkozva aztán állította, hogy a Szövetségi Nyomozóiroda 2017 tavaszán James Comey igazgató menesztése után nyomozást indított Donald Trump elnök ellen, mert az volt a benyomása, hogy az elnök orosz érdekeket szolgál. Mostantól tilos az evés a Bécsi metró összes vonalán. A tilalom betartását ellenőrizni fogják, de büntetést egyelőre nem helyeztek kilátásba. A korlátozás őszóta érvényes, az U6 vonalán ezt terjesztették most ki az összes föld alattira. Az általános tilalom bevezetését információs kampány kíséri. Nyáron intenzív viták kísérték a tilalom bejelentését, ugyanis eredetileg csak az erős illatú ételeket tervezték betiltani. Az új szabály szerint azonban már egyetlen falat sütemény vagy alma is tiltott. Kivételt csak az alkoholmentes italok és a kisgyermekek kekszei jelentenek.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 lakály média új beállítva, mint hogyha új hely lebukott volna valamiben. Ugye kérdezek közben. Azt kérdezem tőled, kedves István, hogy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 más jelzőt is találni, de hogy valamilyen módon egy csokorba kell, egy üjtőfogalom alá kell helyezzem azokat a termékeket, amelyeket újságnak, tájékoztatási tömegtájékoztatási eszköznek nem neveznék, ezeket arra használják, hogy a Fidesznek, a rendszernek a szócsövei agymosó eszközé legyen. Jó, erre hát, még vissza fogunk jel. térni, röviden. Most nem, hát, nem, nem, nem, nem, után... nem, nem, nem, nem, nem, nem, de még ennek lesz jelentősége, menjünk tovább. Tehát azt láttad hétfő kedden ebben a médiában, hogy? Mindenhol címlapon és fősztoriként tárlaják azt, hogy új hely lebukott. A lebukásnak pedig az a szerintük a hatalmas sztoria, hogy az az újságíró, mert az a tévés táb, voltak ECHO tévések, akik mögöttem álltak a parlamenti menzán, pontosan a képviselőház a ház menzáján. Köszöntem nekik, kezet fogtam velük, teljesen érdemesen, normálisan, civilként beálltunk a sorba. A túljuk hátulról lefotóztak és úgy beálltott fotókat, mint hogy fantasztikus, titkos nyomozás után lefogtattak volna, hogy én a parlamenti menzán eszem. Ez nem járja. Úgy döntöttem, hogy akkor nézzük, érjünk a saját eszközeikkel, és fölhívom. Áj, áj, áj, áj, Mit jelent az a saját eszközeikkel? Ö, ugye, rendszeresen úgy próbálnak meg lejárató riportokat, anyagokat készíteni, hogy fölhívnak valakit, azt fölveszik, utána abból az Eko témények hmm. készülött a bizonyos Informátor című műsor,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 De, tudod, Jó, de jelenti? ezt most fűzzük hozzá. Tehát most de lehetséges, hogy a kabáthoz fűzzük a gombot, vagy a gombhoz a kabátot. Nézzük azt a részt. A Gunders story én nem szólaltam meg, azért, mert gumicsomnak tartom. Azért, mert végig igaz volt a véleményem, hogy Abba járpádig bedobtak valamit, ami elterelék a közvéleménynek, az ellenzéki sajtónak, a képviselőknek a figyelmét a valódi problémákról, például a rabszolgatörvény és minden Ebben más. neked tökéletesen igazad van, és azt kell, hogy mondjam, ez ugye kiderül a a te telefonálásodból, abból egyértelműen kiderül, végig néztem, elküldte nekem a szalait, jóval korábban, mint bárki más láthatta,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 Azt, hogy elük, az, azért húzás, jeleztem, az, hogy konfliktus vállattam elük, az az egy túlzás, de jeleztem azt, hogy gumicsontnak tartom. De az Most is nagyon fontos, hogy akkor, egy amikor együtt ez együtt a gumicsont a... volt, akkor te nem szólaltál meg nagyon érthető módon, mert nem gondoltál azokkal szembeszállni, akik gumicsontod láttak benne, de nem akartad figyelmeztetni őket arra, hogy ez gumicsont. Tehát te bölcse hallgattál házon belül, én ezt többeknek is uh -huh. mondtam, uh -huh. hogy nem menjünk bele a az utcába, uh -huh. mint más politikai pártok. Konkrétan a sajtótájékoztatóm volt egyébként csütörtökön az Orbáni kormányinfóra én reagáltam az MSZP nevében, és ott nagyon sokan kérdeztek és kényszer is lett volna arra, uh -huh. hogy benzázzunk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 hogy az ellenzéknek jelentős része, függetlától, hogy az-e, amelyikkel beszéltél, vagy sem, nem fogadja meg a tanácsot, és igenis és azt gondolja, hogy ez Ludas Matyi egyik lehetőség, hogy megverje a döbrögét. Van-e benne tehetetlen dű, amit azért nevezek tehet... nincs. nincs? Nincs, mert ez a sztori ennyit egész biztos, hogy megérdemelt, hogy néhány napig ezzel néhány Jó, Tehát te azt mondod, hogy ez, hogy ez nem annyira negatív, hogy vele szemben fellépjél, de te nem lépsz bele. Ez a dolg lényege. Igen, én, én nem akartam belesíteni. Viszont, viszont valamilyen módon utolért. Oly, olyannyira utolért, hogy rámokasztották azt a billogot a lakálymédia, akár tetszik neked, azt nem. Nem ezt a... mondta István, nem ezt mondta. Azt kérdeztem, <gül> hogy ez... miért mondott. Tehát én nem, én, nem... Lásta, én nem felejtettem el a kifejezést néhány perc, néhány perc alatt. Tehát ö, egyszerűen ö, gyártottak egy olyan anyagot belőle, ö, aminek az volt a lényege, hogy újhelyi végig hisztiszta az elmúlt uh -huh. hetet. Ehhez képest most lebukott, mert ő is olcsó saját. Uh -huh. ez hát, uh -huh. hát minden csak nem újságírás, nem oknyomozás, és nem egy olyan sztori, amiből, ami, ami, ami mellett egy politikus szerintem elmehet, és azt gondoltam, anélkül, hogy tűz Menny lenne. Mennyire nem, húztad fel magad? Húztam. Pont annyira húztam fel magam, hogy keresek egy olyan eszközt, keresek egy olyan, olyan megoldást, ami amire észrevettem az ECHO uh -huh. TV, uh -huh. hogy uh -huh. velem nem játszhatják el azt, mint amit másokkal. Hát illetve az ECHO hát, és bárki más, aki egyébként ezt az egész dolgot nézi, hiszen ez nem egy magántörténet volt, amit nem adtál közre, hanem ez egy magántörténet volt, amit közre adtál. Honnan ismertette olyan, a olyan, fiatalembert? Hogy a, a, hát a fiatalember naponta, vagy legalábbis amikor otthon vagyok, Budapesten vagyok, naponta kap el valamilyen utcasarkon vagy a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 így? A nyált, ami ez egészen pontosan így van. Neki a mi, az a Orbáni rendszer, tehát ő a rendszer kapcsolatban. De nem csak az Orbáni ez rendszer, az rendszer az hanem egyébként hanem sajnos kedves újhelyi az, ami az igazság, hiába küzdesz ellene. Tehát nem egyszerűen az Orbáni rendszer, hanem hogy láss be, hogy rossz eszközzel, rossz célok érdekében küzdesz. Ezt akarja Már ő mondatni vele. Hát ő, ő ezt képviseli. Nézd, volt mostanában több olyan interjúm, amit biztos, hogy nem egy, velem nem egy világnézetet vagy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 Fontosabb annál, sem hogy én maradéktalon tetszek neked. Pontosan így van. Oké, okay, rendben van. És hát, és teljes... Az... Nem, nem, nem az teljes, az... teljes mértékben értelek. Én nekem nagyon tetszik az, ahogy egyébként te ezt vállalod. Az, hogy egyébként magamban most hogyan van, függ... az, az ettől független, de én nagyon nagyra értékelem az, hogy van egy ember, aki úgy válaszol, ahogy, ahogy gondolja.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 volt egy bökkenő, hogy vegyük fel videóra is, meg vegyük fel hangra is, az egészet, tehát, hogy életműsöd egy ember a vita. Az első szám, amit megkaptunk, az kicsörgött, és egy nagyon kedves szépkorú hölgy vette fel a telefont, és mondta, hogy a nagymama. És akkor nagyon-nagyon fűzre elnézéseket kértem, bocsánatot kértem tőle illedelmesen, és mondtam, hogy én a Danéval szeretnék beszélni, és ő meg a Adani telefonszámát, és utána Adaninak azt el is mondtam egyébként a perces felvételben, azt, hogyha az egészet láttad, ott van, hogy én egy először egyébként a nagymammájától, nagymammájával beszéltem, tehát úgy róla, hogy nagymamát nem zaklatni akartam, hanem azt a telefonszámot kaptam, meg nyilván az volt az ő régi telefonszáma. De voltak ilyen kis apró kis bökkenők a a felvédelkre semmit nem gondoltam, át, mert egyszerűen azt gondoltam, hogy lesz, ami lesz. Éreznie kell a fiatal embernek, hogy valaki, a felveszi. fölveszi. Azt kérdezem tőled, hogy a második alkalommal, amikor immáron megfelelő szemét hívtál fel, mikor érezted meg először azt, hogy a szó jó értelmében, számára rossz értelmében bekapta a horgot? Akkor, amikor, amikor először mizet tehát a tikesztétek velünk tikesztétek velünk szembe, amit számomra teljesen érthetetlen volt, hiszen a tikesztétek, hát még gondolkodjunk már vissza, a, a, ha jól tudom az információim, akkor a habony művek egyik kollégája küldte át a, a karmarita menza mm -hmm. mm -hmm. Menzának mm -hmm. a, a két a színképét, mm -hmm. a HVG-nek ami azt megjelentette, mm. és onnan ugrat rá a teljes ellenzéket. Igen, ez Gergely Zsófia története, története volt. Történt. Igen, egészen pontosan így történt. Azt kérdezem... is innentől kezdve a ti, meg a mi, meg a ti mm. Mm. az egészet, ezt ez akkor éreztem, hogy zavar van a mm. fejekben, mm. Már hogy a fiatal ember fejében, mm. és azt is, hogy amikor negyegyére is rákérdezek hogy akkor ti voltatok, ki voltatok, akkor nincs tiltakozás, egyetleg mm. egyszer mondja, hogy te ne... Hát ugye mondja, sem megerősíteni, sem cáfol nem tudja, de az már egy ilyen nagyon védekező, helyzetben lévő fiatalember válaszol. Igen, és hát hosszú tettek csendje van. Így van. Mondatot kimondani, hogy hát hogy szoktáltok politikusok mondani, hogy sem megerősíteni, sem táfol, nem tudom. Hát ez a teljes zavarodottságnak a... Azt kérdezem, hogy látszik a videón, hogy ez egy vágott videó. Mi az, ami kikerült belőle. Illetve miért került ki belőle? Hiszen nem uh -huh. tehát tehát az nem viszül. Ez 10 perces. Az elején például, amikor fölveszi a, a fiatalember, akkor hosszú, nem mondom, hogy hosszan, de egy fél perccel, fél percben a, a kisbabályos sírott mellettük, és akkor megy el arra. Hát most kifejezetten, untoríton a tartanám, hogyha ilyen a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 Hát egyértelműen egyszer sem tapasztaltam azt, hogy megszánt volna az Eko, Origo, Pesti srácok, TV2 engem. Tehát azt ha vagyok, uh -huh, uh -huh. És akkor most, hogy ne, én idézem, vagy használjam azt, amit ők mondott, nem én kezdtem. Uh -huh, uh -huh. De hát az, amit például tavasszal is műveltek a kampányban ezek az orgánok, uh -huh. amit azóta is tesznek, nem tudom hány perc kell uh -huh. ellenük nyerni, hogy én éppen hétfőn nyertem. Egy, egy szerintem precedens értékű pert. Jó, arra kérlek, a kérlek, hogy az, az most nagy, nagy, hogy legyen egy gondolatjel, és azt légy szíves mesél, a tavaly szeptemberi TV2 adás a argentini ügy idejéből, amikor azzal sikerült a fantasztikus tényeknek beszámolnia, hogy Európa szerte Orbán Viktor értetik. Ez volt az anyag címe, és dajstól Szájeri, mindenki megszólalt benne, természetesen Orbán Viktor is, és csak olyan felvételeket mutattak, ahol öm, e, e, e, e, e, európai parlamenti képviselők, az át hiszem szélső és európai képviselők tapsolják orbán uh -huh. Miközben maga az anyag, maga a téma az arról szólt, hogy kétharmatos többsége rejtéltünk uh -huh. az Orbán kormány működését. Meg sem kérdeztek minket, ellenzékieket, a TV2-nek elküldtünk három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 Arra való hivatkozással, hogy a TV2 tények riportja megfelelt a, a tájékoztatás fokszínűségének és kényesőzottságának, ami nyilván nincsen, nincs csak az a probléma, hogy más országokban mondjuk a, a, sorolhatnánk az intézményeket az, az ügyészségtől a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 joghatóság, amely a Nemzeti Média Hatóság intézkedését megítélhetik, hogy jogilag ad-e vagy nem. És most történt meg a pernek az az hirdetése, amelyben a, a bíróság a Nemzeti Média Hatóságot új határozat meghozatlanára kötelezi. Arra való a hivatkozással, lehet, hogy... Arra való hivatkozással, hogy mind eljárásségi lakibát, tehát az média hatóság, mind pedig alanyi jogi szempontból téves az itt uh -huh. a döntésük, tehát a TV2 tények ezen műsora akkor megjegyzen is, hogy nem adhatjátjuk, uh -huh. uh -huh. nem felelt meg a, a tájékoztatás függetlenségének és... és magyarok kicsi használat. az esélyed, az bízzuk a jövőre, hogy ugyanilyen tartalmú döntés hoz második menetben az MHH. Az NMHH most bajban van, mert a bíróság kimondta, hogy 15 napon belül uh, új döntések volt. Oké, okay, rendben van, akkor erre térjük vissza 15 lagunk. napon belül. Uh... Volhatok, ez a TV2 tényeknek majd érzem, tudom, hogy, de be kell olvassák. Uh -huh a külön uh -huh. ami a szeptemberi szargenten jelentésében. Ígyatt hát ez adott. a helyi gazdításoknak majd a sajátságos helyzetével fog kerülni, hát azért de akkor, egy több tényeknél bonyolultabb a... mint a, a magyar időknek az 18. fordulója. Jó, hát az az az az, az nem folyódna nincs felül a kétségem, de akkor húzzuk meg a második gondolatot. Vai vai vai, ez azért érdekes, a gondolat előtt még. Mert innentől kezdve arra biztatok mindenkit, hogy nem csak a közszolgáltató médiával, hanem ezen kereskedelminek mondott valójában kormány szolgamediákkal meg kell tenni, minimumokkal, bocsánat, minimumokkal meg kell tenni az ilyen feljelentőt. Ebbeneket igazad van, de az, az, az egyáltalán kell, nem biztos, hogy mindegy mindegyik olyan eredménnyel jár, mint ami a tiét. Tehát azért a történetek között van minőségi különbség. Azért a precedens, hogyha valaki megnézi, az ítéletet és magát a, a jogi területet a pernek, akkor azt kell máshol. Oké, okay, rendben van, akkor viszont lehetővé tetted, hogy az a kérdés, amit a gondolat után akartam föltenni, most előtte tegyem fel, hogy én egy nagyon furcsa hullámzáson megyek keresztül, és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 közvetítés az ebből a szempontból számomra másodlagos, de azt is értem, hogy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 Szigyelj, ez a gondolat, mert ezért nem kellek, mert ez úgy kerek, ahogy van. Jó, akkor ha ez így kerek akkor véleményem, tegy, akkor, akkor a ez... véleményem, az, az, az nyilván annyiban másabb, hogy én, én kollégákat látok, harcostársokat látok. Ezt a, értem, de akkor alapvetően, alapvetően átusban, nem. De akkor alapvetően azt mondod, hogy, hogy ebből a logikával nincs baj. Nincsen baj a logikával, egy párhuzamot vagy húznak. Én vállaltam annak a konfliktusát ott a decemberi televízió székházban. Uh -huh. Ügynek, hogy a kell időpontban, ha jól emlékszem, valamikor délután, amikor a, az Ákost már kicipelték onnan, már, már túl voltunk a jegyzői, birtokháborítás, most uh -huh. sorén, már minden nem túl voltunk. Akkor én fogtam, vettem a hátizsákomat, és uh, kicsit uh -huh. Nem kérte tőlem senki, nem kaptam üzenetet, engem nem lehet megfenyegetni, uh -huh. megvenni.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 Um, igen, jól, jól mondod. Én tanulok ezekből, például a te kritikáidból is tanulok meg a hozzám érkező e, egyéb, ö, hogy is mondjam rá, dicsérő és megfedő megjegyzésekből. Én még etter ugyanezt a történetet nem akartam eljártani. Nem, ez, ez, ez, ez tökéletes. Ez, ezért volt például a tegnapi Eko ok, tv hogy Oké, rendben van, akkor, akkor most tegyük ki a gondolatját, ugye ez a tv 2 s per előtt volt. Ott tartunk, hogy te ezt közreadtad... Ennek a megnézés száma mennyi most éppen, ha lehet tudni, bár szala illeti. Hát ennek a videónak. Ami a Facebookon van. Értélet, hogy. Megszakadt. Kis tudás, kérem. Új hí hey, telefonszám, ezt még nem tudom kívülről. volt fel, jelenleg nem el, elérhető. Közel megkaptam a választ, hogy közel 200 ezer, ami ez iszonyatosan nagy szám. Nagyából ennyien néznek engem a tévében. Csak ezt most mondom. Jó, ha 400 ezer lenne, akkor azt mondanám, hogy a fele ennyien néznek engem a, a tévében. Most kicseng. Megszakad, visszahathatlak? Közben megkaptam a választ, hogy közel 200 ezeren látták. Uh, azt kell, hogy mondjam, hogy valamit... Bocsánat, azt, igen, csak megszoktattunk. Igen, de ez nem a te de mondom, hogy közben megkaptam a Soláitól a számot, hogy közel 200 ezeren látták. A hát te ma tehát ez elég jó azért. Hát ez nem jó, az, az fantasztikus. Uh,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 én is jobban érezném magam egy olyan országban, ahol a kreativitásommat valódi politikai eredményekké lehet, és nem egy kormány elleni csatává lehet fejleszteni. Én most olyan vagyok, mint egy partizán. Pontosan ezt akartam mondani, nem partizán, de pontos a leírás. Egészen De azt kérdezem tőled, hogy ez a partizán, akivel én most beszélek, mennyire tud ártani annak, akivel szemben fölvette a küzdelmet? Tud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 Diáklány, gimnazista lánynak a sztoriát, aki uh -huh. a nemzete ellenségévé vált a lakánymédiának köszönhetően. Uh -huh. És azt jeleztem az én tizen éves gimnazista vagy általános iskolás gyermekeimnek, hogy bármelyikünk és bármelyikük járhat így, tehát okosan, de keményen, nyugodtan szálljanak szembe a rendszerrel.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 Láttam az indexen már jött, remélem, hogy most többen fognak vele foglalkozni, mert nekem az önmagában nem győzelem, hogyha ha a következő hetekben a korábbi gyilkosság fokozódik, és minden origó is egyéb terméken. Megnyilaté hát ez lesz a következmény? Ja, a te de tudod, hogy egészen biztos ez a, kö a következmény, ez nekem akkor, e, csúnya szóval érve, ez akkor éri meg, hogyha közben a másik oldalon pedig segítenek felnyitni az emberek szemét, tehát nem hallgatják ezt a sorit. Egy érdekességet, itt a végén hogy múlt héten is turnéztem kereszekasban az országban. Több helyen voltam, nagy különösen ismét tüntetésen, körben, sopronban, brüsszel tüntetés. De az volt az érdekes, hogy megkérdeztem, most meg nem mondom már melyik helyszínen a hallgatóságot, hogy ki az, nek van Facebookja és használja, tehát politikai uh -huh. tájkozódásra, és esetleg a saját környezetének az informálására használja Facebookot. Teljesen meglepődtem, mert nyilván egy idősekkorú hallgatóság volt, és 99-5 százalék a kezét. És megkérdeztem őket, Igen. hogy négy éve ezelőtt az akkori választás időszakban, hogy öt éve az Európai Parlamenti Választáson hányan használták. És kb. 5-10 százalék tette fel a kezét. Hát akkor, hát ennyit változott Magyarország néhány év alatt, tehát ezért is van értelme az ilyen akcióknak, nagyon olyanokhoz is eljut, akik...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 Népszava nem, hogy olvasható, hanem aki tudja, az vegye, vásárolja a tízes ezer, és segítsük a lapkiadását. Úgyhogy hajrá nyomtatott sajtó, hajrá népszava, de a Facebookot ne felejtsük, hogy milyen ereje lehet. Örülök, hogy hallottalak, azt nem mondom, hogy örülök az aprópónak, de valamit mégis ebből érzékeltetni akartam. Még rengeteg dolog lett volna, de az majd a jövő hétre marad. Bármikor máskor is. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont Újéte.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 A témával a Szér Bernadett Igen. és a, a Én anyám MBP, magyar dolgozók pártja tagja volt 1954-ben, és levit uh, en, engem kérlek szépen egy ilyen párt, uh, izére, ahol ő... Csasztuskákat, nem tudom tudom, mi az a csasztuska. Persze igen. Csasztuska, az, amikor egy meglévő dallamra aktuális szövegeket mondta. Mm -hmm. És az anyámra ráadtak valami takarítónő ruhát, egy ilyen babos főkötő volt, és egy sepül a kezébe, és egy másik eltársdővel énekelték, hogy záj, titó, dögölj meg, láncos kutya vagy, ta ta, -ta, -ta, -ta. És én úgy szégyeltem magam, lehettem 68-9, <gül> nem, gyerek voltam, hogy bemásztam az előttem lévő szék alá, szégyenembe. <gül> és ezt azóta a csastuska effektnek nevezem, Tökéletes. amikor én szégyelem magam, amit látok, de nem én Tökéletes Róna. a történet. Szél Bernadettel és a hatházival ezt éreztem, mikor nem... most bementem. Oké, rendben van, e, azt kérdezem tőled, hogy arra emlékszel hogy ezt édesanyádnak elmesélted Persze, persze, persze, nem bocsánatot kérd magától is, tőlem is, a többiekben igen, igen. Jó, hogy milyen hülye volt. Maga és a helyszín mondja. az mi lehetett, van rá emlékszel? A, a, a Pasaréti úton volt a második kerületi per négyes, párt, nem tudom íroda. Azt kell, hogy mondjam, hogy tökéletes, amit mondasz. Nagyon szépen köszönöm. Szia. A Csasztuska-effekt az nálam itt most copyright van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 0614890999 és nullahat harminc hat másodszor. 1 8 9 9 9 9 és nullahat senki többet. Oké. Okay.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 Kositake Oliver vagyok, a párbeszéd párti igazgatója és osztályegyűjési képviselője. Aki Örre néz, az azt látja, hogy nem pontosan ugyanolyan a bűre színe, mint amilyen a magyarok kibmeséljen, valamit az eredetéről. Ha ez egy politikailag korrekt megfogalmazás volt, ha nem, akkor más formában próbálom feltenni, de semmi esetben se szeretnék rasszista benyomást kelteni. Teljesen korrekt volt, valószínűleg a magyar választópolgárok sok politikus látnak már, de egyikük sem nézett ki úgy, mint én. <súdik> Elmondja Ön, ennek az okát? Én Magyarországon születtem, édesanyám ö, magyar, édesapám pedig egy, egy pici afrikai országból érkezett ide 40 éve, már ő is magyar állampolgár. Ön milyen foglalkozás vagy? Te milyen, magázódunk vagy tegeződünk? A telefonba tegeződtünk elég? El igen, igen. igen tehát, te, te milyen foglalkozással, te, te, te milyen professzionális foglalkozásod mielőtt képviselő lettél? Én és szociológiát tanultam a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, de ö, alapítványoknál, illetve pont rádióműsorokban dolgoztam, szerkesztettem, vezettem. Egyébként a civil Rádión is vezettem rádioműsort, hogy ebben a kollégák voltak. A másik az családi állapot. Nőzlem. Azt kérdezem, hogy mi a képviselőség története? Hát én régóta foglalkozom politikával, most már lassan tíz éve voltam önkormányzati képviselő, polgármester jelölt, voltam egy parlamenti párt, a lehet más a politikának, a országos választmányának a tagja, ez a vezető testülete. Voltam 2014-ben már országegyési képviselő jelölt, jelölt, de ott a megegyezés után vissza keletléknel Molá Lajos-Javár a, Lajos a 6.-7. kerületben, aki azóta is képviselő és utána 2014-től pedig a Párbeszéd Magyarországért igazgatója voltam. Úgyhogy ez egy, mondhatjuk úgy, hogy ez egy szokás. Voltál vagy vagy? Ö, jelenleg is vagyok.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 Objektív, hiszen hát akár tüntetésen is kint lehettünk, vagy ebédszünet lehetett. Tehát hogy én azt gondolom, hogy elég kura ez a fajta ellenőrzés. Amennyiben nem voltunk találhatóak, de hát ugye parlamenti párként mind a képviselői irodaházban, mind a parlamentben, mind a honlapon kint van a székhelycímünk, a képviselői képviselői képviselők, képviselők irodájának a címe is, illetve kint van egy e-mail cím, telefonszám, tehát eddig mindig mindenki megtalált minket érdekes módon.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 14 én az állami szenvevő szék közérdekű tájékoztatása a jogállam elleni támadásokról, amit a közölemint félrevezető pártpolitikai nyilatkozatokról, az ugye arról szól, hogy nehogy már különböző pártok, akár a párbeszéd, akár az is hajtó bármelyik része, olyan politikai hangulatot keltsen adott esetben a párbeszédnek való pénz folyósításának felfüggesztése kapcsán,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 Ö, amikor revidiálják a gondolataikat, azt nem politikai okból, hanem azon okból teszik, hogy rájöttek, hogy ők szakmailag rosszul jártak el. Ez tehát egy ilyen megnyilatkozás volt, miközben onélkül, hogy felfedném, hogy én ezt honnan tudnám, és felfedném a tartalmát, az, ami tegnap egyébként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 többször jeleztük, kértük, hogy vizsgáljanak, elvittük az iratainkat hozzájuk, tehát ö, nagyon nyitottak, és ki, mi, voltunk arra, hogy vizsgálják, kifejezetten szerettük volna, hogyha megvizsgálnak, ugye ők arra hivatkoztak, hogy mi vagyunk, nem vagyunk megtalálható, Igen. hogy nem tudnak vizsgálni, de azért amellett nagyon nehezen tokszónik elmenni, elég nehéz lenyelni, amikor az álmi számvővőszék hivatkozik jogállamra, ugye azért az elmúlt tíz évben a Fidesz ö, gyakorlatilag az összes független állami intézményt megszállta a um Köztársaság volt fideszes képviselő. Az alkotmánybíróságon volt fideszes képviselők ülnek A legfőbb ügyek. nagyon jól tudjuk, hogy képesek egyébként a politikai hovatartozásukat és a szakmai tisztességüket különbálasztani. Hát, hát így Történt volna az elmúlt nyolc évben, és lettek volna ügyek, olyan ügyek, amelyek a Fidesz, amelyekben a fidesz szemben döntöttek volna, akkor ezt mondhatnánk, de egy ilyen ügy se volt. Hát talán a Stumf I, az... mellett azért lehet még felszólalni. Tez Stumfi is Az alkotmánybíróságon voltak magánvélemények, de azok nagyon komoly jogi vitákon tehát hogy nem politikai Igen. vélemények voltak, hanem jogi vélemények, és az álmi számbevőszék vezetője is volt fidesz képviselő. Van. Na most így elvárni, így abba bízni, hogy ezek az intézmények függetlenek a jellegi kormányzópártól és objektív döntéseket hoznak,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 ez nagyon jó kérdés, ezt tényleg tőle kéne megkérdezni. E, nyilvánvalóan itt e, magyarázta a bizonyítmány, tehát e, teljesen e, zavaros az, hogy egy pártot nem lehet elérni, akik folyamatosan... Egy pártot nem lehet elérni, de az, az is sajtót lehet kárhoztatni, akik ezzel kapcsolatban kritizálják az állami számbevőszéket, miközben az állami számbevőszék már tájékoztatta azt a bizonyos szervezetet, hogy ennek a ez a felfüggesztéshez befejeződik. Hát ez abszurdum. De akkor mégis elértek. Ö, hát ö, ezt tényleg tőlük kéne megkérdezni, ez az ügy több seből és hát nyilvánvalóan itt, amikor ez nyilvánosságot kapott, akkor hát ö, még a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 de ugye én jól értem, hogy az első cselekedetével elzárta a Mák előtt, a Magyar Államkincstár előtt a lehetőséget, a másikkal pedig megnyitotta. Maga a Mák, ezt követően a Mák mitől teszi függővé azt, hogy utale vagy sem? Ezek mind olyan kérdések, amikre most nem tudok válaszolni, és ráadásul a jogászaink se vizsgáljuk. Mikor kellett volna, vagy mikor kéne? 12 érkezett? 2012 meg kellett volna érkeznie a számlánkra ennek a pénznek, hogy akkor még felfüggesztés kerüljön. Tehát nem érkezett meg, most elvileg akkor felfüggesztették a felfüggesztést.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 A Párbeszéd Magyarországért honlapra kell fölmenni, és ott ö, tud ö, minket támogatni. Facebook oldalunkon is, onnan is oda lehet jutni, és ott minden információt megtalálom, ami ahhoz szükséges, hogy minket támogasson. Nem csak pénzben ö, várunk támogatást, ö, aktivitásban is ö, ö, lehet nekünk segíteni kitelepülni, telefonálni, Facebookon megosztani, tehát nagyon sok lehetőség van arra, hogy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 Én is köszönöm. Azért maradjunk abban, hogy tartsuk szárazon a puskaport is, amelyben bármi változás történik, arról számoljunk be. Lehetőség szerint én kívánom, hogy minél hamarabb. Köszönjük szépen, viszont. Nagyon <gül> szívesen. Kosi Oliviót hallották párbeszéd, beszéd, gazgató. 061 4890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 Azért Dobos Mennyiétnek és Pap Dánielnek két dolgot nem tudok megbocsájtani. Az egyik a Pap Dániel 17 évele zöldi panaszbizottságos igény. <gül> Azt nem lehet Azt nem lehetnek, de a, a belefolytatott a... telefonbeszélgetés is nehéz volt. Nem, ez, ez nálam annuálja valit akárki. A másik pedig dobos mennyiért, pedig azt, hogy nem ismertesz, ha összekevetéget Ubersowski ez egy TV szakembernek, de még egy amatőrnek is kell fialányos. De nem, ugye Péter, azt tegyük hozzá, hogy mindezt egy olyan szituációban, de nem, nem, hát amikor azon az értekezleten az Ubersowski-val azt közölték, hogy neki többlet munkát kell vállalnia, mert a fialára nem tart igényt a Magyar Televízió, és közben ezt nekem mondta, akire nem tartott igény, csak a hallgatók nem tudják feltétlenül. Közben ezt az Overshovskynak szánt és nincs itt a történetnek vége. Mert ezt ott azon az értekezleten, rajtam kívül, aki a végén odamentem és bemutatkoztam neki, ja. Neumann Gáborral együtt, aki ott a vezető volt... Az ég a világán senki nem észrevételezte, és nem véletlen viszem fel a hangot, mert ha már ezt a telefont el lehetővé teszed, akkor el kell mondjam, hogy tegnap volt egy újévi fogadása el Simón Lászlónak, ahol intézményvezetők voltak és újságírók, valamint az első van. Politikusok nem voltak rajta kívül jelen, és azt kell, hogy mondjam, bármennyire is csodálkoznak az emberek, vagy törnek pálcát felettem, hogy nekem kapcsolatom, sokkal inkább van az intézményi vezetőkkel és elsimolászlóval, mint a jelenlévő ellenségi újságírókkal, miközben egyébként nekem köztük lenne a helyem. Hát, a valóság, drága barátaim, ezt hozta létre, és nehogy azt higgyék, hogy ez nekem könnyű. Amikor volt a kormányinfó, sok piszlicsári hülye. Engem nem az zavart, hogy engem oda nem hívtak meg. Nem ez zavart. Hanem az zavart, hogy előtte egy fogadáson, amelyet nem párt tartott,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 Egy perc számulat, negyed, tíz, nulla, hat, egy, négy, nyolc, kilenc, nulla, kilenc, kilenc, és nulla, harminc, hat, hét, hét, egy, egy, hat, egy, figyelek, ha van mire. Vannak ezek a portik felvételek, amelyekről csak azért nem beszélek, mert egyelőre csak azt látom, hogy itt valami nagy horderejű dolog van készülőben, de a tartalmát pontosan nem ismerem. Jó reggelt. Jó reggelt. Abban én is egyetértek, hogy hajrá. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Újhely István nem egy, egy, egy feudófi hala. Nem, mert neked teljesen nem, nem, nem. Az ő, az ő igazad ne van. Igazad ezt érzékeltetni, más. ezt pontosan érzékelted, igen, igazad van. De azért olyan neki egy, egy időnként egy kicsit, pedig jót tenne neki is.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 Ez le. Ezt, hosszú, ezt annak függvényében fogja az illető eldönteni, hogy egyébként magát azt a célt, amit el akart érni az új helyi, azt mennyire tartja fontosnak. Bár de fontos. hajlá, új helyi. A de teljesen igazad van. Tízes kárán tízes. Azt kell, hogy mondjam, hogy potenciálisan lesen volt a... az új helyi, de van olyan les, amit nem fúj le a partiál, de nem azért.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 See the mighty ocean break, like a sailor's warning. I used to drink too much, forgot to come home. I lied to my doctor, but these days 061489, 0999 és 03677 do throw a pocket full of coins in the tre fountain see an ice cold running stream rushing down the mountain he renews Gratuláltam neked, de te nem reagáltál. Akkor jó, csak te, hogy tud, hogy gratuláltam. Büszke vagyok egy ilyen embervezet műsor mellettem. Nem, ezt komolyan mondom. Gratulálok és boldog új évvelek. Bár hogy már távol. Hát, a büszke lesz mindenkinek. Keveset beszéltünk a Brexitről, de hát van ez így Azt kérdezem, hogy bárki akar-e velem beszélgetni, vagy átmenjek, a sebesel is beszélgessek vele 061489, 0999 és 0367711610 to have the...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 Ha nem telefonálnak, még négy és fél percigálok az önök rendelkezésére, utána pedig dörö.fialajanos kukat gmail.com. Ha telefonálnak, de ahhoz előbb telefonálniuk kell. Én itt vagyok még, mert a sebessel fog beszélgetni. a telefonálnak, azt hangban meg fogom hallani, de arra már csak 3 perc és 15 másodpercük van, az mint egy másik helyiségben fog átvészelni. Ha nem telefonálnának, akkor további legjobbakat: döröpontfialajanos Ha igen, azt majd mindannyian tapasztalni fogjuk, de többet nem koptatom a számot. Civil Rádió FM 98, a Független Rádió.